Un centenar de persones s'han concentrat aquest dilluns a la plaça de la Vila atenent a la crida de la plataforma SomaEscola.cat en defensa del model d'immersió lingüística. Durant l'acte, la directora de l'escola l'olanglada, Núria Minovas, ha llegit un manifest amb l'objectiu de reformar el suport a l'escola catalana i al model de cohesió social que aquesta representa. L'alcaldessa de Tiana, Esther Pujol, i el regidor d'Educació, Jordi Gost, han volgut fer costat als manifestants. Durant la lectura del manifest s'ha subratllat que l'ensenyament en català mitjançant la immersió lingüística ha de continuar sent un dels principals actius per aconseguir una societat cohesionada en què no hi hagi separació entre comunitats ni discriminacions de cap mena. Sentim ara les impressions d'alguns dienencs que van assistir a la concentració. No hi ha d'haver-hi separacions de cap mena. No, perquè això ens portaria a una societat catalana dividida entre els que parlem català i els que parlen castellà. No puc ni imaginar, crec que no s'arribarà a aquest extrem, perquè jo crec que és inviable per als alumnes per idiomes. Segregaríem no, els nens i, i les famílies, no? encara més a la societat segregada segons la immigració. Segons... Jo crec que seria molt greu, la integració seria pitjor. Per la seva banda, l'alcaldessa de Tiana, Esther Pujol, ha assenyalat que durant el ple que se celebrarà d'Ajuntament es realitzarà una declaració de disconformitat sobre la decisió del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Fins i tot Pujol ha apuntat encara més alt. Si és necessari anem presentant en l'ampar, a sota el paraigües de la federació i de les altres administracions supralocals, totes aquelles mocions i propostes que siguin necessàries i òbviament les farem arribar al Parlament de Catalunya, als grups parlamentaris, a la plataforma Som.cat i a les nostres escoles. El regidor d'Educació de l'Ajuntament de Tiana, Jordi Gost, també ha donat suport a aquesta iniciativa. Tothom sap que el model, el model de d'immersió lingüística català és això, és un model, eh? i que a més a més doncs, és un model que venen a estudiar d'altres de, països del món com a model exemplar. La Federació de Convergència i Unió ha estat representada per la presidenta de Convergència, Anna Baliarda, que s'ha mostrat molt crítica amb aquesta situació. Ens sembla una complicació més en moments complicats, eh? que, que vull dir que quan no surten per un cantó surten per un altre i francament doncs, arriba un moment que dius ja n'hi ha prou de tot aquest color. D'altra banda, el número 2 de gent per progrés de Tiana, Ferran Pascual també ha lamentat aquesta situació. La dimensió lingüística és un sistema que ha funcionat per, com a integrador, que a més a més els resultats són que tothom acaba per coneixent les dues llengües, per tant, qüestionar-ho, a més a més, un qüestionament que ve de determinades coses, des del Tribunal Constitucional, el Tribunal Suprem, ara una segona interlocutòria...